Сама ж пасивна, інертна, і коли думає про що, то тільки про те, як би допекти вам, зробити вам прикрість, а ніколи про те, як би зробити приємність вам і собі. Вона склонна більше до сліз, ніж до сміху, не тямить добра, яке ви зробили їй, але чудово тямить усе зло і навіть плекає його в своїй душі, як огородник Ярину. З маленького, як зерно факту, в неї виростає здоровий гарбуз, величезний буряк, і вона ніколи не вдомиться кидати вам ним на голову. Вона чекає тільки нагоди, коли ви в добрім настрою, щоб затруїти вам його. Вона, як той ворог у засідці, вибирає для атаки хвилю, коли ви найменше того надієтесь. Коли ви голодні і втомлені сідаєте до обіду, вона своїми докорами відбере вам апетит. Коли ви збираєтесь до якогось важного діла, до праці, що вимагає скуплення духу, вона накинеться на вас за найпустішу дрібницю, своїми словами утуманить вашу голову, своїми сльозами переверне вашу душу і зробить вас на три дні не до праці. І не забувайте ніколи, у неї тільки шкура тонка, м'яка і прозірчаста, але нерви грубі і тупі. Вона тут плаче, мовляв, розривається, а там піде до кухні і приспокійно балакає з кухаркою про міські новини, тим часом, коли ви обезсилені і розстроєні на цілий день, і спомин того дня будете носити в душі довгі роки. Рафалович, слухаючи саї тиради, не міг здержати себе і розреготався. Ну, пане Стальський, з вас прокуратор, і здається, недаром. Мусила якась блондинка добре до У мене жінка-блондинка, відповів сей коротко. А з брюнетками ви не зробили подібних досвідів? Е, що там балакати. Брюнетка зовсім інший гатунок людей. Найгірша брюнетка все ліпше від найліпшої блондинки. Ага, на чужій ниві все ліпша пшениця. Ну, не мені все говоріть. Уже я напробувався в своїм житті сяких і таких. Як же це сталося, що ви, маючи такі багаті індуктивні відомості, та оженилися з блондинкою? Фаталізм. Судженої конем не обійдеш. Сказати вам по правді, мені навіть зовсім не треба було женитись. Знаєте, свою сентиментальну добу я перебув іще в гімназії, і коли з шестої класи мене взяли до війська, я мав уже дуже багатий засіб досвідів у любовних і полових справах. Військовий мундур, як звісно, дуже сприяє то збогачення цього засобу. А може вам це незвісно? Та знайте, що військовий мундур має на жіночі серця дивний магнетичний вплив. Попросто витолкувати собі того не можу. Та сама жінка все одно замужня чи незамужня, котра не погляне на вас, коли ви йдете попри неї цивільному, напевно всміхнеться або бодай зробить солодкі очі, коли ви йдете у мундирі і з достатньою безсоромністю глянете їй у очі. Супроти серйозної атаки з вашого боку майже ні одна не встоїть. Зрозумієте, що я не з них був, щоб не використати ці чари військового мундуру до границь можливості. Десять раз я міг оженитись. Богаті впливові жінки, панни і вдови, попросту вішались мені на шиї. Були би щасливі, якби я був узяв їх. А чоловік дурний був, усе думав. Під трафиться ще щось ліпше. Одним словом, фаталізм. Він похитав головою, помовчав хвилю, а потім говорив далі. Нараз показалося, що того війська мені забагато. Я подякував за службу, дістав місце маніпулянта при суді, скинув мундур і тоді тільки побачив, що моя чарівна сила супроти жіноцтва, мов, і не була ніколи. Я затягнувся, так сказати, в своїй канцелярній упряжі, Уладив своє життя тісненько, регулярно, мов, у годиннику, і махнувши рукою на всякі матеремоніальні плани, рішився жити кавалерським життям. У мене була кухарочка, гарна, безційка, брюнетка, очі, мов, два вуглика, сама як вивірочка, весела, співуча, вертка, огниста. Я жив з нею, не скажу, як братися сестрою, але взагалі дуже гарно. Правда, по якимсь часі вона покинула мене, але замість неї я знайшов другу. Відміна навіть побільшила моє вдоволення, розвернула передо мною широку перспективу дальших, будучих відмін. Ну скажіть, яка мені неволя була в'язатися? А отже, прийшло до того. Фаталізм та й годі. Ну, але вже ж таки мусив цей фаталізм мати якісь конкретні форми? запитав Рафалович, коли Стальський знов зупинився на хвилю і звісив голову, мов лагодячи спірнути в холодну купіль. А вже ж, що мав? Ви думаєте, що лихе коли-небудь у клопоці за формою? Коли хоче обпутати вас, то прийме таку форму, що ви не надієтесь. Явиться вам у формі знайдених на дорозі грошей, впливового приятеля або службового авансу, так як ось мені грішному. Прослуживши 10 літ, я авансував на офіціала, і це був початок моєго нещастя. Вручаючи мені номінаційний декрет, пан президент суду, це було не тут, а у Львові, Сказав мені чутливу промову, про мої нові обов'язки, про важність мого уряду і так далі, а нарешті випалив. І ще одно, пане Стальський, ви мусите змінити свій спосіб життя. Тут були на вас скарги за неморальне життя. Я не звертав на це уваги, але тепер то неможливо. Я б радив вам, в інтересах служби для вашого власного добра, оженитися. Ну, що я мав йому сказати? Замалював мені рота тими скаргами так що я тільки поклонився та пішов. А мій безпосередній зверхник, пан Радця, видячи мене посоловілого, сміється та й каже, «Ух, пане Стальський, видно, вам, пан Президент, розтряс сумління, коли ви так попісніли. Я розповів йому все по правді». «Мусите оженитися», – мовив Радця, похитавши головою. «Знаєте, пана Президента, не послухайте його в найдрібніші річі, то вже нагнівається, немов би ви вбили йому рідну тещу. І не те, що нагнівається, а будьте певні, що в кваліфікації вталющить вам таке ненадійне, що аж закрутиться. Я знав все. І всі в суді знали пана президента з того боку. Про нього повідали багато анекдот, за які річі він писав своїм підвладним у кваліфікаційному листі ненадійний. Коли він іще був у Станіславові, то бувало таке. Бере хтось із судовиків урлюб на день до Львова, до свояків. Пан президент дає урлюб і додає. А прошу пана, не забудьте там купити мені пачку чучону. Той поїде, вертає, а про Чучон забув. Ого, вже президент Європу не говорить до нього. А потім у кваліфікаційному листі випишаємо всі добрі прикмети. Добрий правник, у службі точний, пильний і так далі, але при кінці і додасть. Ненадійний. Ну, то ще ад'юнктові чи судді все багато не завадить. Але для бідного маніпули така нота – то засуд смерті. Запечатання всієї службової кар'єри. Що ж мені робити? Говорю я до свого совітника. Женитися з якою-небудь служницею? Борони вас, Боже, все добило би вас цілковито. Ну, то й сам не знаю. У мене нема знайомостей у вищих сферах. Дурниця, мовив совітник, нині нема, завтра можуть бути. Досі ви не були нічим, а віднині ви пан офіціал, то вже ніякі двері не забруться перед вами. Коли хочете, я введу вас у дім моєї своячки. Там щосуботи буває невелике товариство.